A Lukács írása szerint való Szent Evangélium 12. fejezet. Ezen közben, mikor sok ezerből álló sokaság gyűlt egybe, annyira, hogy egymást letapossák, kezdi az ő tanítványainak mondani. Mindenek előtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, amely a képmutatás. Mert nincs oly rejtett dolog, mely napfényre ne jönne, és oly titok, mely kine tudodnék. Annak okáért, amit a sötétben mondtatok, a világosságban fog meghallatszani, és amit a fülbe súgtatok a rejtek házakban, azt a házak tetején fogják hirdetni. Mondom pedig néktek én barátaimnak, ne féljetek azoktól, kik a testet ölik meg, és azután többet nem árthatnak. De megmondom néktek, kitől féljetek. Féljetek attól, aki minek utána megöl, van arra is hatalma, hogy gyehennára vessen. Bizony mondom néktek, Ettől féljetek. Nem, de öt verebet meg lehet venni két filléren, és egy sincs azok közül Istennél elfelejtve. De néktek a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, sok verédnél drágábbak vagytok. Mondom pedig néktek, valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt, az embernek fia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, megtagadtatik az Isten angyalai előtt. És ha valaki valamit mond az embernek fia ellen, megbocsátatik annak, de annak, aki a Szentlélek ellen szól káromlást, meg nem bocsátatik. Mikor pedig a zsinagógákba visznek benneteket, és a fejedelmek és hatalmasságok elé, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok védelmetekre, vagy mit mondjatok. Mert a Szentlélek azon órában megtanít titeket, mit kell mondanotok. Monda pedig néki egy a sokaság közül, mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Ő pedig mondanéki, ember, kitettengem engem köztetek bíróvá, vagy osztóvá. Monda azért nékik, meglássátok, hogy eltávoztassátok a terhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete, és mondanékik egy példázatot szólván, egy gazdag embernek bőségesen termett a földje, azért magában okoskodék mondván, mit cselekedjem, mert nincs hová akarnom az én termésemet. És monda, ezt cselekszem, az én csűreimet lerontom, és nagyobbakat építek, és azokba takarom minden gabonámat, és az én javaimat. És ezt mondom az én lelkemnek. Én lelkem sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve. ted magadat kényelembe, Egyél, így áll, gyönyörködjél. Monda pedig néki az Isten. Bolond, ezéllyel elkérik a telelkedett tetőled, amiket pedig készítettél, kiély lesznek. Így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag. Monda pedig az ő tanítványainak. Annak okáért mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok, a ti éltetek felől, mit tegyetek, se a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Az élet több, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsétek meg a hollókat, hogy nem vetnek, sem nem aratnak. Kiknek nincs tárházuk, sem csűrük, és az Isten eltartja őket. Mennyivel drágábbak vagytok ti a madaraknál? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal, Annak okáért, ha ami legkisebb dolog azt sem tehetitek, mit aggodalmaskodtok a többi felől? Tekintsétek meg a liliomokat, mi módon növekednek, nem fáradoznak és nem fonnak. De mondom néktek, Salamon minden ődicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a füvet, mely ma a mezőn van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, mennyivel inkább titeket, ti kicsinyhitüek. Ti se kérdezzétek, mit tegyetek, vagy mit igyatok, és ne kételkedjetek. Mert mind ezeket a világi pogányok kérdezik, a ti pedig tudja, hogy néktek szükségetek van ezekre. Csak keresétek az Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne féljtek kicsinyáj, mert nem tetszett a ti hogy néktek adja az országot. Adjátok el, amitek van, és adjatok alamizsnát. Szerezetek magatoknak oly szényeket, melyek meg nem avulnak, elfogyhatatlan kincset a mennyországban, ahol a tolvaj hozzá nem fér, se a mój meg nem emészti, mert ahol van a ti ott van a ti szívetek is. Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva. Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, akik az ő urokat várják, mikor jöj meg a mennyegzőről, hogy mi egy és zörget, azonnal megnyissák néki. Boldogok azok a szolgák, kiket az Úr, mikor hazamegy, vigyázva talál, bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és előjövén szolgálnékik. És ha megjön a második őrváltáskor, és a harmadik őrváltáskor jöj meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák. Ezt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház gazdája, mely órában jöj a tolvaj, Vigyázna és nem engedné, hogy az ő házába törjön. Ti is azért legyetek készek, mert amely órában nem gondolnátok, abban jöjjön el az embernek fia. Mondta pedig Néki Péter, Uram, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek is. Mondta pedig az Úr, kicsoda hát a hű és bölcsáfár, kit az Úr gondviselővétőn az ő házanépén, hogy adja ki nékik élelmüket a maga idejében. Boldog az a szolga, akit az ő amikor hazajő, ilyen munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jó szága felett gondviselővé teszi őt. Ha pedig az a szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és kezdené verni a szolgánkat és szolgáló leányokat, és enni és inni és részegeskedni, annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és kettévágja vágja őt, és a hitetlenek sorsára juttatja. És amely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg. Aki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevéssel büntettetik, és valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle, és akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle. Azért jöttem, hogy e világra tüzet bocsássak, és mit akarok, ha az immár meggerjedett. De a keresztséggel kell nékem megkereszteltetnem, és mely igen szorongattatom, míglen az elvégeztetik. Gondoljátok e hogy azért jöttem, hogy békességet adjak-e földön? Nem, mondom néktek, sőt, inkább meghasonlást. Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban, akik meghasonlanak. Három-kettő ellen, és kettő-három ellen. Meghasonlík az atya a fiú ellen, és a fiú az atya ellen, és az anya a leány ellen, és a leány az anya ellen. Napa a menye ellen, és a menye a napa ellen. Mondja pedig a sokaságnak is. Mikor látjátok, hogy napnyugatról felhőt ámad, azonnal ezt mondjátok. zápores hőjő és úgy lesz. És mikor halljátok fúlni a déli szeret, ezt mondjátok. Hőség lesz, és úgy lesz, képmutatók az égnek és földnek ábrázatáról tudtok ítéletet tenni, erről az időről pedig mi dolog, hogy nem tudtok ítéletet tenni, és mi dolog, hogy ti magatoktól is meg nem ítélitek, mi az igaz. Mikor pedig a te ellenségeddel a féjedelem elé megy, igyekezzél az úton megmenekedni tőle, hogy téged ne vonjon a bíró elé, és a bíró át ne adjon téged a poroszlónak, és a poroszló tömlőzbe ne vessen téged. Mondom néked, hogy nem jössz ki onnét, míg nem megfizetsz mind az utolsó fillérig.